Якщо ж усе справді так, як ви розповіли, то мені важко пояснити природу цього явища. Можливо, він існує лише в вашій уяві? Як в уяві? – мало не закричав я. – Та я бачу його так само, як тепер вас. Я можу підійти і торкнутися його. Він є. Ви ж не хочете сказати, що в мене регулярні галюцинації, що я хворий? ні в якому разі, – заперечила вона, – це можете себе не мучити. Про псаж можу вам сказати впевнено лише одне. Не ховайтеся від нього. Не витрачайте дарма своїх душевних сил. Це безглуздо. Ви не втечете від нього навіть до Америки. І, безперечно, не варто підходити до нього і торкатися. А що буде – Якщо я зроблю це? У мене все похололо всередині, коли я вимовляв ці слова. І що буде, якщо я не знайду причини? Я зміг це запитати, лише проковтнувши густу слину. Не знаю, відповіла вона. Це невідомо. Але я у вас вірю. Ви розумна і рішуча людина. Ви... ПОВИННІ ЗНАЙТИ. І вона зняла окуляри. Вперше. Її обличчя було диво простим і приємним. Адже саме вони закривали значну частину і намагалися зробити його ніяким. І ще вона здавалася дуже змученим. Навіть проступили ледь помітні зморшки під очима. Я відкрив дипломат – і витяг велику коробку цукерок та шампанське. «Я пам'ятаю, що ви говорили, але назад, звичайно, не повезу», – сказав я. «Гаразд», – сказала вона, – «ставте до буфета. Це ми відсвяткуємо перемогу». Я сидів і думав. Мене переслідувало щось невідоме, зовсім невідоме. Ним був той пес. Сховатися від нього в інших угіддях не вдалося. Він прийшов і туди. Закінчилося полювання, прийшов сюди, до мене. Отже, настане час, і мені не вдасться сховатися ні в чийськом компанії, ні за цегляними стінами. От і зараз я був упевнений, що він десь тут. Варто лише вийти на двір, і щоб нікого не було поруч. Кожної нової зустрічі він наближався до мене. Ще тоді, вперше, у лісі до нього було кроків сто. Стріляв я в нього вже з шістдесяти. Тепер варто було мені вийти самому в темряву, він з'являвся і йшов за мною за двадцять-тридцять кроків позаду. Пес, наче, стискав навколо мене своє жахливе кільце. Чи прийде він у мій дім? І доки він може наближатися? Адже колись, напевно, скоро відстань, що розділяє нас, зменшиться до мінімуму. І що буде далі? Ці думки щоразу примушували здригатися. Звичайно, якщо... Крізь нього проходять кулі. Якщо його лапи не залишають слідів на снігу, навряд чи його зуби зможуть вп'ястися і роздерти мені горло. Але що тоді ця нематеріальна істота збирається робити зі мною? Невже він хоче убити мене моїм жахом? За що? Що таке я йому зробив? Ні, цього неможливо було зрозуміти. Я намагався скерувати свої думки в інше русло. Очевидно було, що час ще є. Але доки... Мої шанси залежали від мене самого. Я думав, знову і знову перебираючи в пам'яті останні події. Я записував їх, щоб не забути і потім мати змогу проаналізувати разом із Світланою. Перед очима зринало її просте, спокійне обличчя. Вона була зараз моїм єдиним шансом, зіркою, куди я належало тримати курс серед цієї жахливої, пекельної ночі, в яку перетворилося моє життя. Ще недавно я тільки смикався з боку на бік, зацькований та безпорадний. Тепер же, після зустрічі зі Світланою, відчувалося, що здатний на якісь цілеспрямовані зусилля. У мене з'явилося реально чимось підкріплене бажання покласти край тому, що відбувалося. Спочатку я спробував перетрусити усі останні зміни в своєму житті і хоч трохи значні події, що сталися на роботі. Згадував навіть таке дрібне, як епізодична сварка з кимось, або кому позичав гроші, або в кого брав якусь річ, намагаючись при цьому простежити можливі наслідки. Напевно, це коробило до та мені було начхати. Я так довго і докладно розпитував свою лаборантку Олю про те, коли і як вона витратила позичені в мене гроші, як користується річчю, яку на них купила, де потім взяла гроші, аби віддати борг, що їй, напевно, стало зовсім ніяково, І вона навряд чи колись наважиться зробити це вдруге. Я буквально витяг з Андрійовича, який працював у нас різноробочим, де він узяв свердла, які давав мені додому? Що робив з ними раніше і як без них обходився? Що старий упродовж цієї розмови здивовано дивився на мене. Він не розумів, що зі мною сталося. Я дзвонив своєму начальнику в область і прискіпливо допитувався, чим скінчився недавній інцидент на роботі, коли я був винен в одній недоробці – якими були наслідки цього, чи довелося комусь їх виправляти, що він сприйняв це як моє несподіване вболювання за справу. Це йому надзвичайно сподобалося, і він довго заспокоював мене, що все давно залагоджено, щоб я зайве не переймався. Цілий день я не давав людям спокою, але так нічого і не досяг. Не знайшов ніяких кінців. А може, я був десь зовсім близько, але не побачив, не відчув того, що шукав. І мене охоплював відчий. Словом, я облишив це і почав розбиратися з тим, що не стосувалося роботи. Тут було трохи більше всіляких подій, але на їхньому тлі виділялися чотири.